You claim is net soos Kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. Goeie nieuws is juist by die rechte plek. Misschien het jy al baie slechte nieuws vandag gekry, dan kom ek geef vir jou baie goeie nieuws, juist by Net Radio SA. Net Radio SA. Luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsaie van uit Ayrini, stad van vrede, Pretoria Suid-Afrika. Baie dankie vir die feit dat jy ingeskakel is Waar jy jouself ook al mag bevind Of het nou hier in Zuid-Afrika is En of het ergens in die buitenland is Soos my boete Peter Erasmus Wat gewoon ek door uit Saratov, Rusland inskakel Baie, baie welkom my boete Maar elke ander persoon jy is verskrikkelijk welkom uh, Voor die feit die die tyd uitkoop hier tussen 7 uur en 8 Suid-Afrikaanse ty daar by Pieter, ek weet nie hoe laat het daar by julle is nie ek weet daar by Tania en die waai is, het is so 2 uur omtrend voor ons maar hoort ook al sy dankie ons groot waardering daarvoor ek hoop jy kan ontspan ek hoop jy het een plek om rustig te kan sit en dat jy in so'n situasie is dat jy jy voete daar kan op sit, en dat nog op iemand skoot persoon, dat nog jou voete vir jou bykie kan vryf. Hoe dit ook al saai, baie dankie, en wees rustig, hoop my stemse, kwaliteit is ook van so aard, dat het jou sal rustig stem. Die beste nies is, dat ons in Godse teenwoordigheid is, skipper, van die himmel en die aarde, wat uit die niks ganse heel al aan zijn geroep het en het elke seconde in stand hou. Ook voor mij en voor jou, feit dat jy nou kan sit en luister, dat jy kan hoor, dat jy kan sien, dat jy kan vol en reik proe, alles groot wonderlijke voorrechte uit God, onse skeper, sy vaderhand. God het alles geskapen, maar daar het groot fout ingesluip, nie van Godse kant af nie, kant van die van uit die duisternis. Sal nog biekie daar oor in diepte moed gesels waar dit alles vandaan kom en hoekom dit hier is waarom is ons daar aan blootgestel maar dit diep dinge en soos waar die tyd anstap en ons tree ver stap geloof ek dat die heren op die rechte tyd die rechte dinge met ons sal teel nou net om jou helemaal mooi te groet Gebruik ek hier verskillende tale, versiese taal, Privet, Strafoetja. Goedemendavend vir ons mense wat Duits sprekende, Shalom vir die wat Hebraus praat, Kalimera, vir die Grieke. En hallo, hi en hi, somme vir my ander mense, goeie hand vir ons mense hier in Suid-Afrika vir al die Afrikaans sprekendes, maar ook vir Engels sprekendes, good evening. En ek hoop om eerst dag my flerkies te sprui en te kyk of ek nie bykie tweetalig kan praat, so bykie afwissel, miskien dit wat ek sê herhaal in Engels, weet ook nie of ek dit so moet doen nie, dus ek het al achtergekom, dis geweldig, tyd rovend ook in a klas, waar jy tweetalig probeer wees om dinge tweetalig te sê, en dan moet jy uit die aard van die saak alles herhaal wat jy so pas gesê het in die Afrikaanse taal. Dit maak jou tyd dan net precies die helfte te korter. So ek is nie seker hoe om dit te hanteer nie, ek bid vir weisheid, en ek glo die Heere wat my geroep het, sal ook daar die weisheid gee, maar ek steen ook geweldig baie op jou gebede vir my. Vooral in die eerste plek my stem. As ek nie kan praat nie, dan kan ons nie uitsaai nie, dan kan ek nou nie uitsaai nie. Teken nou nie, dit is die einde van die wereld nie, maar vir my sal dit verskrikkelijk moeilik wees. Uh, ek het een groot, groot missie om met elke mens op aarde te praat oor die wederkomst van Jesus, oor die bruid wat hy moet self gereed kry, vir die syrurgiese ingrepe van Godse kant af met sy skerp twee snijdende woord waarmee hy deerdrinkt oor die scheiding van siel en gees en gewricht en murg en hy beoordeel is van die hart van die mens, die gedagtes, hartsyrurgie, -er -ge, wat God, meesterlik vir ons doen omdat hy vir ons omgee omdat hy ons rechtig lief het. en omdat hy ons lief het wil hy sekere dinge wat noodzakelik is wil hy vir ons doen en ons gaan so bykie met die begrip van een russiese pop werk hier die poppies wat so in mekaar steek sê een dop afval en sê aan een binne en die volgende een en so meer, maar is min of meer die selfde paradigma waarmee ek werk maar soms moet die mens aan specifieke detail aandag gee sê nou soos aan die hand en dan die voet en dan die oog en die oor en so meer en ek hoop dat met die rond om alles te dek dat die geest van die Heere inspraak sal hee by jou en alles mooi in mekaar laat steek so dat jy nie verwart ander kant uitkom nie maar gevoed opgebouw in jou allerheiligste geloof. En mag die Heere dit ook vanavond in sy groot genade vir ons doen. So weer eens, ek hoop dat jy rustig sit in een posiesie van ontspanning soos wat die mens bijvoorbeeld in meditasie helemaal moet ontspan en moet probeer om alles te vergeet daar buiten wat moeilik is dat die mens heel dag is met allerhande dinge en dat hier in jou gedachte wereld en jou geheer rond daar rond krioel en van tyd tot tyd dan klim het uit daar en dan is het binnen in jou bewussein en dan denk jy nou weer en ons het een groot geveg om daar die dinge weg te kry om rustig te wees en net op die woord van God te concentreer een van die maniere is om God self te sien soos hy hom openbaar op sy troon dit is nie een skipping van mense nie dit is God hom self openbaar dat hy op sy troon sit rondom sy troon vier weesens daar die vier levende weesens waarvan een lyk soos een mens, die ander soos een kalf, die ander soos een arend en soos een leeuw, en daar rondom is daar een indeling van een heel groep verskillende engele soos gerips en serafs en aardsengele en miljoene der miljoene verdere engele soos my so kan probeer om dit voor te stel en te weet in Godse teenwoordigheid, sang hier die weesens die heel heilig, heilig, heilig is die God die Almachtige. En om dan so bewust te word van die grootheid van God en jou self en jou omstandig net vir een oomlik te vergeet dat dit net bieke daar een kant geskuif word, en dat God die skipper jou volle aandag sal hee. in dit van jou gees. Mense gees is baie skerper as jou vlees, as jou brein. Want die skrif sê dit vir ons, Die natuurlijke mens neem nie die dinge van die gees van God aan nie. Dit is vir hom onverstaanbaar, maak nie vir hom sin nie, maar is in jou gees waar daar die diep honger is na die woord van God, na die waarheid jou hele wees is mag eindelijk daarna. Maar een mens het een gevecht en ons het gisteraand hier daarna gekyk, jakob En wat een voorbeeld is van die gevecht Tussen die gees en die vlees En jou gees moet allo sterker word Om beheer oor te neem Om die eersgeboorte recht oor te neem Sodra mens dit snap Dan weet jy wat is goed dan weet jy, een mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat in die mond van God voortgaan. En dis wat ons nodig het, daar die skerp twee snuidende skelpel, waarmee God werk, en waarmee hy ons gaan heel maak. en jy sal onthou dat onder Mooses God sy volk na die beloofde land geneem het, wat een beeld is van die himmel, maar die geveg hier langs die pad, eerstens met die Amalekieter, sal jy onthou wat een omvattende begrip is van al die ander wat nog kom, het wil sê daar die 7 volke, en hoe Mooses die geveg gewen het, omdat Aaron en her sy arms omhoog gehou het, en dis waarvoor ek ook vertrouw vir iemand wat bereid is om so door die gees van God geluid te word, om my arms om te oog te hou, so dat ek doen wat God wil hee wat ek moet doen. Dat my gedagtes nie sal dwaal in verskillende andere richtings, behalwe dit wat God wil hee wat ek moet sê, in hierdie kort tykie wat ons tot ons beskikking het. So daar die gevecht tegen die Amalekite, en wat dan uiteindelik in meer detail, in die 7 volkere daar in Deuteronomium 7 wat ek al tevore gelees het en gewys het wat ek weer sal doen maar vanavond wil ek bykie concentreer op ICGL 36 terwijl ek jou net weer herinner dat aan die proces van hartsyrurgie hoe dit werk Delikaat, met een klomp beplanning daar rondom. Sê nou maar, jy is een van die hartspan, wat by die kardiotorax departement werk, daar waar dan borstkast chirurgie gedoen word, aan die hart sê nou maar, jy is nou deel van so'n span wat al begin by die saal waar jy opgeneem word vir dan die nodige aandag jy self rustig te kry, ingelig te kry vir wat jy kan verwag want jy moet door die hele proces geneem word so dat niks vreemd sal wees nie van die oomlik dat jy pre-medikasie moet kry, om jy so'n bykie te laat ontspan en hulle jou kom haal en al die voorbereidings wat daarmee gepaard gaan, die feit dat die narkotiserie kom sê en die sê en dien hy die tyd het om dat te doen, as hy het nie die vorige dag gedoen het al nie, en dan daar naar die theater toe gestoot te word, mense wat jou daar in ontvangst neem, en wat vriendelik is, hoop ek, en jy weet, dit word ook maar net die werk vir mense, voorgestel word aan die mense daar in die theater, en jou om oor te skuif van af die trolley waarop jou gestoot is, dan op die operasietafel te kom en dan word daar die baie, baie, baie, baie delikate operasie op jou uitgevoer en dis wat God doen is om aan ons hart te werk so ons recht kan dink en recht kan voel en recht kan optree. Wat ons mense is, wat nou al een lang pad hier gestap het op die aarde, en een klomp dinge meegemaak het, moet ons onthou al die dinge, wat ons ondervind het, le in ons onderbewuste. En soms kom dit ongevraagd, sommer dan in die bewuste op, en beïnvloed jou optrede, beïnvloed jou denken, Beïnvloed jou emoties, en dan is ons dalk vir oomlik ontsteld, en die hart klop vinniger, misschien een bykie onrealmatig, asom jage bykie, zweet slaan op die voorkop en die handpalms uit, skouwers trek op onbewustelik spanning, en die Heere God wil ons allemaal daarmee help, wat hy so lief is vir ons. Die Heere het geen beha in die feit dat ek en jy onrustig is, nie die vrede van God wat alle verstand te boven gaan deelachtig is nie. In een spanningsvolle omstandig hier die moet bevind en die kan ontspan nie. Daarin is God geïnteresseerd. En lees ek nou hier rondom Godse mense, in die segheel hoofdstuk 36 en hoe hy met hulle praat deur die profeet door hier die profeet die segiel. en ek lees by vers 22 verder, segheel 36 daarom sê vir die huis van Israel so spreek die Heere, Heere. Terwijl ek dit nou lees en het opmerk wat een geoefende oog nie altyd sal opmerk nie, of een ongeoefende oog. As jy daar die vers nou sal lees en jy sien die Heere, Heere, dat die woord Heere twee keer achter mekaar daar gebruik word. Die een, is dit de hoofdletter H en die volgende E, R, E is klein en dit word gevolg door die woord Heere weer maar alles dan in hoofdletters. Waar die eerste een praat van die besitter, die baas, die eienaar, God die eienaar, want God is die eienaar van alles en van allemaal, God besit ons het ons gemaakt maar die Heere die skipper die meester het een naam en sy naam is Heere dan alles in hoofletters wat in die Hebraause tekst met die H en die WH geskryf word wat nie vokale het nie, en wat ons nie kan uitspreek nie, so ek noem het maar net vir jou, dat al die jy dit sien, kyk bykie by mooi, ander daar twee keer heren achter mekaar staan, dat daar een verskil is, is nie precies die selfde nie, maar in die Hebraause taal is die twee helemaal verskillende woorde, hy lyk nie so, soos in ons Afrikaans, here heren, waar die ene man net een hoofdletter aan, dan verder klein letterkies, en die volgende ene met hoofdletters, totaal ander woorde, so ek het vir jou sommer net soos wil uitspreek, sal so het wees Adonai, IHWH, terwyl ons nie weet, hoe om IHWH uit te spreek nie, sommige mense sê, Jawe, anders sê Jehovah, maar dis nie reg nie, nou gaan die Heere voort, sê vir die profeet, ek doen dit, nie om jylle ontwil nie oor huis van Israël, maar terwille van my heilige naam, wat jylle ontheilig het onder die naties waar jylle gekom het. Dou die Heere het hulle uit Egypteland geluid. en hy vir hulle die land gegewe wat hulle nie gewerk het die land Kanaan en hy het vir hulle gesê om daar die 7 uit te rooi hy het gesê daar mag niks van hulle oorblij nie niks wat asemal nie ook nie dieren nie alles moet met die bandvloek getref word want hy het gesê daar die mense het hulle eie gode en afgode en hulle gaan jylle beinvloed. Mense, dit is net doodgewone feit. Verskillende godsdienste het een invloed op mykaar. Daarom weet ons hoe vinnig die islam of die moslem godsdienst groei, dis die vinnigste groeiende godsdienst ter wereld. En mense word beïnvloed En dit wou God van die begin af nie heen nie, daarom het hy gesê, wanneer jy die land ingaan, ek is met jy, maar roei jy uit, daar mag van jy niks oor blij nie. Nou onmiddellik, ons is bezig met hartsyrurgie, Dit gaan oor die dinge in die hart wat uitgehaal moet word, alles, wortel en tak. Daar mag niks daarvan oorblij nie, dit is vir die rede dat ons gaan kyk na elk een van daar die verskillende nasies, soos die gurgasiet en die eeuwiete en die eetiete en so meer, en wat elke woord nou beteken hoe dit ons as mens beinvloed en in ons hart een invloed het op ons persoonlikheid, hoe ons optree. En God wil eindelijk hee, ons moet net in totale liefde optree. Je weet ons wat die groot gebod is. Dus het dit ons genoem? Je moet God lief hee, eerstens, met jou jylle hart, Jou hele siel, Jou hele verstand, Hulle al jou kracht, Nou as dit jou hele hart moet wees, Kom ons en ons beperk ons nou net tot die woordkie, Dan betekent dit die hele hart, Daar moet plek wees vir iets anders nie, Soos God sê, Gee aan die duivel, Geen, plek nie hy gaan hy voort met die profeet in vers 23 en ek sal my grote naam heilig wat onder die nasies ontheilig is die 7 nasies moes gesien het dat daar is net een God hy moes aanskou het hoe God een werkelijkheid voor hy oog is hoe hier die volk sonder vrees dwars doorstap tot in Jerusalem tot daar waar die tempel opgerig moet word en waar die verbondsark in die allerheiligste geplaas moet word so dat al die volke kan sien, daar is net een God, een heilige God. Maar nou het hier die volk van die ere die naam van die ere ontheilig. Door toe te laat het ander vreemde godsdienste daar plek gekry het. en die nasies sal weet dat ek die here is, spreek die Heere, Heere weer, so die twee woorde achter mekaar, as ek my in julle voor hulle oe as die Heilige laat ken. As ek en jy mekaar nou leer ken, mekaar in die oe kyk, met mekaar gesels met mekaar praat dan is daar iets in ons persoonlikheid wat sal uitstaan glans in die ooriep mooi glimlach die optrede die woorde hoe dit verkie, gekies word versichtig met respect en achting so sien ons in mekaar, wie in ons woon. Vers 24, En ek sal julle uit die nazies gaan haal. Want jy moet weet, Godse mens is altyd verstrooi. Hy wil gehad het hulle moet veilig leef daar in sy teenwoordigheid, om omdat hulle hier die vreemde gode toegelaat het, is hulle in ballingskap weggeneem, uit hulle land, land is verwoos, tempel is afgebreek, en so meer en uiteindelik verstrooi. Nou sê die herre, ek sal julle uit die nazies gaan haal, en jylle uit al die lande met mekaar laat kom, en ek sal jylle in jylle land bring. Nou mense, die heren werk in die Nieuwe Testament met hierdie selle soort gedagtes, die kerk, die woord kerk. Kom van die Griekse woord wat uitweerdele bestaan, die woordkie Ekklesia, Misschien het jy dit al gehoord, Ekklesia. Twee van twee gedeeltes wat aan mekaar gelas is in die woord Ekklesia, is die voorzetsel ek, wat beteken uit, en Ekklesia wat van kaleo, wat roep, beteken. Sien jy, uitgeroep, ons is uit die wereld uitgeroep dis hoe kom ons die ekklesia, kom sy kerk is. Ons behoort nie aan die wereld nie. Ons is uit die wereld uit geroep. En nou luister ons na God. En as sy stem en nie na die wêreld se stem nie, dus luister na God se stem. Daarom koop ons tyd uit soos hierdie Waarin een mens meer dan rustig kan wees Kan ontspan Kan verneem van die liefdeswerk van God Dit wat hy vir my en vir jou wil doen Tegen die achtergrond van die groot gebeurtenis Van die eeuwigheid wat gaan aanbreek En een mens het net een van twee bestemmings of jy is verewig saam met God, of jy is verewig in die verdoeming weg van God, tot in alle eeuwigheid, in die ontstellende feite, van 107 mense per minuut wat sterf, waarvan 70 van die 107, hulle oog volgens die statistieke wat ons het, hulle oog in die verdoeming is oopmaak, en nooit weer daar kan uitkom nie. en al wat ek en jy het, is Godse liefde, as ons dit het, sy liefde in ons hart, so dat mense na ons toe sal kom, want dis wat die wereld gaan trek, dis wat een persoon gaan laat staan by jou, want dis God wat dit doen, hy is die mens, hy is die weese wat, Mensen se wee met mekaar laat kruis. En dan moet ons die oomblik aangryp. Carpe die em. Ons gryp die oomblik aan Om dan te getuig. Want is eindelijk maar al wat ek en jy kan doen is net getuig. Ons kan net die beeld van Jezus uitstraal. En as iemand vraag, vraag, dan daar die vraag virzichtig te antwoord, soos ons dit uit Godse woord verstaan. En by vers 25 sê hy, dan sal ek skoon water op julle uitgiet. mooi hy luister hier na hierdie termen wat hier gebruik word, want het gaan eerstens oor die doop, in water en een tweede doop, die doop met die heilige gees maar in oud-testamentiese terme nog gebruik, waar hier die profeet ver in die toekomst in kyk dan sal ek skoon water op julle giet, nou hoekom skoon water, mense Water gebruik ons om iets mee skoon te maak. Nou, as jy vuil water het, dan gaan dit ons nou nie help nie. Skoon water, dis ook om Johannes die doper mense gedope daar in die Jordaan rivier. Skoon water, dis lopende water, dit was deel van die voorschrifte ook van die ou vroege kerk, is dat jy mense in lopende water moes doop, soos in 'n rivier. skoon water op julle giet sodat julle rein kan wees dat jy skoon kan wees want het het 'n simboliese betekenis die water op sigself kan ons toch nou nie binne in ons hart skoon maak Dit gaan oor die werk van God Dit gaan oor die heilige gees Jy sal onthou, Jezus het daar by die vrou Op die put, om weer vannig terug te aardloop ges, Gesit en met die vrou gepraat En gesê, die water wat jy nou daar drink As jy dit drink geweer, daars word, dan moet jy maar weekom As jy drink van die water wat ek jy sal geer En word het die fontein binnen in jou wat ontspring tot in die eeuwige lewe. En dis een verweising na die Heilige Gees. Dis die Gees van God wat so strome van levende water uit jou binneste, wanneer jy jou mond opmaak, as Godse mens, dan is dit eindelijk die Heilige Gees wat jou stembande gebruik. Vooral wanneer jy bykie begin dink, In termen van die woord gees, wat het beteken die in die woord roag in die Hebraaus, pneuma in Grieks, wat jy met gees kan vertaal of met wind. Wat is wind? Wind is bewegende licht. Waar in jou lichaam het jy hier die constante beweging van licht anders is in jou longe en wat hier dier jou longe na, dier jou stembande, by jou mond uitgaan. So God ons gebruik sy geest binnen in ons wat hier die gedagtes van Godse woord vorm in jou mond soos wat ek hier praat is dit totaal en al onder die leiding van die geest van die Heere hy gebruik my lichaam, my stembande my longe, my mond, my tong vorming van die woorde so dit in die rechte vibraties omgesit kan word, anders sal jy nie hoor nie. Goed, dan sal ek skoon water op jylle giet, so dat jylle rein kan word, van al jylle onreinhede en van jylle drek gode, sal ek jylle reinig. Drek gode. Mense gode, Is iets wat te beheer het oor jou? Wat beheer jou? Wat beheer my? Is dit Godse gees wat my beheer? Of word ek door externe goed van buitenkant af beheer? en hy juist verslaaf aan die een of ander iets ek moet jou help ek kan nie anders nie as ek op het trap dan moet het nou maar so wees sommige mense se lewe word hier so van 6 uur sy kant af 7 uur word het beheer dier die televisie Nou dank net bieke die an wat ek nou vir jou sê, sê nou maar jy is nou verslaaf aan een of ander story daar op die televisie. Dan word jou brein die heel tyd gebombardeer vir die eer of hoe lang dit nou ook al mag wees, geen maak nou die saak nie, met daar die inlichting wat nie die waarheid is nie. Daar word dinge aan jou opgedus wat nie die waarheid is nie, dit is uitgedinkt dier iemand wat dit nou geskryf het, die persoon wat die boek geskryf het. En mense begin al praat soos van die karakters, dink soos die karakters, Dinge gebeur dan, hulle somme kwaad, omdat dit en dat en die ander gebeur, en so meer en so meer. En kan nie wacht vir die volgende story nie, vir die volgende episode. Mense, dan word jy jou julle brein gaan beheer word, dier daar die denke, die filosofie van die skryver wat daar achter dit alles sit, beheer dan jou denke, jou emoties en die hele lot van jou lewe en dis wat God wil inneem hy wil daar die plek hee hy wil hy jy die tyd moet uitkoop rondom sy woord soos wat jy dit nou doen so dat al hierdie drek gode nou mense ek wil nie ees vir jou sê wat drek beteken nie want dit is nie een baie mooi woord nie Drek gode, sal ek jou reinig. Ek al gehoor, mense, sê iemand praat so met drek, nou jy weet wat die ander woord wil die persoon nou eindelijk daar gebruik het. Vers 26 En ek sal jylle een nieuwe hart gee, so waarby ek wil uitkomt. Alles centreer rondom dit wat ek nou hier vir jou lees Ek sal jylle een nieuwe hart gee En een nieuwe gees aan jylle binneste gee Een nieuwe hart Kan jy onthou daar terug in die laat 60er jare Het Chris Barney, ek is nie seker van die datum over 1967 van die 1967 was of 66, 67, dis daarom dat professor Chris Barnett op een persoon met die van van Louis Waskansky dat hy een hardkoor geplant het, die heel eerste hardkoor in die ganse wereld hy het nies gemaakt en hy was op televisies en radiostaties dwars oor die ganse wereld, is hier die nies verspry van hier die heel eerste hart oorplanting. Nou, hoekom plant die mense hart oor? is omdat die hart wat jy het nie meer recht werk nie. As jy met die hart gaan rond, Beweeg en rondstaan en rond sit, dan is die moendlikheid dat jy gaan sterf, as die hart so siek geword het, dan word daar naarstiglik gesoek vir jou, vir een skinkere hart, vir iemand wat vir jou nie wat hart kan geef. Jy wat wil die heren doen. Nou hy het sê dit hier. Sê en ek sal jylle een nieuwe hart gee. Een nieuwe hart. Nie een siek hart nie. Een nieuwe en een gezonde hart. in God self doen daar die delikate operasie. Maar kan dit nie sonder jou toestemming doen nie en hy kan dit ook nooit sonder jou toestemming doen nie net soos wat niemand ook hier een hart op jou gaan oorplant sonder dat jy geteken het nie. Jy moet jou toestemming gee. Er word een dokument vir jou gegee wat lang al vir die tyd voorbereid is en jy teken, jy teken als af, jy kan niemand kwalik neem, ons die hart nie gaan werk nie en so meer, en so meer. Ek en jy moet oorgee aan God, want sê ja jyre, ek wil ook een nieuwe hart hee. Ek wil nie hee dat my hart vol allerhande nonsens is nie. Ek wil die Heere dien uit een rein hart. Nou daarom het ons hart nodig. Ek sal jylle een nieuwe hart gee en een nieuwe gees in jou binnenste. Dit is die Heilige Gees wat binnen in jou kom woon. Die gees van God. Die wonderlijke gees van God. Die sachte gees van God. Die liefdevolle gees van God. Die omgee gees van God. Die langmoedige gees van God. saam met die hartwerk, mens dan as jy die twee gedagtes by mekaar kan hee van hart en longe binnen die hart, bloed gepompt moet word binnen die longe, sierstof wat jy so in en uit asem, spasierstof wat jy intrek, koolseergas wat jy uitblaas A die sierstof gaan in jou hart tot diep in jou hart hier klein netwerk maar uiteindelik gaan dit in jou hart en daar is daar die sierstofruike bloed in jou hart vir een gezonde hart en jy sal sien hoe nou hierdie twee goed altijd saam hart loop ook in die noodtoestand wanneer jy sê nou maar like of jy hartanval gekry het en daar leer jy en iemand moet noodhulp toepas onmiddellik mond tot mond asemhaling, wat is dit sierstof, wat uit die longe uitgeblaas moet word, jy wat nou dit nou toepas, jou mond op die ander persoonse mond, en jy blaas daar die sierstof daar in, maar jy kan nie net dit doen nie, jy moet dan ook die hart probeer masseer, met drukking wat jy toepas hier op die borstbeen, die en na die ander een syrstof en dan die hart syrstof en die hart so dit alles saam werk hier binnen in my en jou in jou hart een nieuwe hart en een nieuwe gees wat God vir ons wil gee en ek sal die hart van klip uit die vlees wegneem en jylle hart van vlees gee ek wil hy, jy moet vir oomlik net by die ding my dat ek net jou aandag gee vir so oomlik ek probeer hy die mye belangrike concept aan die oorgedraak kry oor hart van klip en hart van vlees die alle prentje gesien waar iets op klip uitgekap word, uitgekerf sê nou maar met die hammer in die buitel, word daar woorde uitgekerf op een stuk klip, soos wat dit plaasgevind het op die berg Sinaai, waar God sy wet gegeet vir Mooses op klip tafels, klip tafels. Dit is daar uitgegrafeer, dit is kat in stone Dit staan daar regiet, onbuigbaar. Kan ons nie in so'n stuk klip buig nie, en breek dit. Onbuigbaar, alles in klip, uitgekap. Sommige mense, sy harte werk so. Alles is in klip uitgekap. En nou sê die Heere, hy wil daar die klip uithaal. want hy skryf nie mee op klip tafels nie. Kan ek vir jou preenkie gauw gauw laat aandink? Onthou jy van een episode in die Nieuwe Testament waar Jezus daar op die grond gesit het en die fariseers het een vrou gegryp wat betrap is, wat in ontig geleef het. En dus sleep pla daar na Jezus toe, want in die klip uitgekap is dat sy gestenig moet word. En die mense kom konfronteer Jezus daar, want hulle weet hy is rabbi. En hulle weet, hy is, maak aanspraak op die feit dat hy van God gestuur is. En hulle weet, Moses het die kliptafels van God gekry. En nou wil hom in die hoek vastknyp, vastdruk. En weet jy wat het Jesus gedoen? Op jou antena staan nou rechtop. Hy het in die grond geskryf. Dit is iets helemaal anders as om in klip te skryf, uit die kap, in klip. Dit wat jy daar in die stof skryf, kan jy net nou weer uitvee, net jou hand so oor het vat en sit weg, sit nie meer daar nie. Want Jezus het gesê Wie van julle wat hier staan het nie sonde nie As jy nie sonde het nie Neem dan die kliptafel van Mooses En dan kry jy vir jou klippe En dan gooi jy my die klippe En toe het Jezus maar weer aangegaan en geskryf in die grond. En toe hy later opkykt, is al die mense weg. Want Jezus het sekerlik daarop in die grond hulle oortredegange daandeer geskryf wat hulle dit kan sien want hy is God hy weet precies wat in jou hart aangaan en toe loop hulle allemaal in skaamte daar weg en Jezus kyk na die vrou en sê vir haar vrou ek veroordeel jou ook nie God wil vir ons hart, een boigsame hart gee. Nie wat op kliptafels uitgekap is nie. Een hele mal een ander manier van om na mense te kyk met deernis, met begrip. met Godse racham liefde, barmhartigheid, nou mens kan nie dit hee, as jy al hierdie goed, wat in Deuteronomium 7 sta, daar die nazies, wat ons nog gaan kyk, as dit binnen in die hart is nie, en dit wil jy graag, Stikkie vir stikkie het sy groot liefde saam in jou stap. Net soos wat hy met Jeremia gemaakt het en vir hom vraag Jeremia, wat sien jy, want die heren gaan vir jou weis. Dan moet die mens maar net eerlijk wees en vir hom sê wat jy sien. En dan sal ek kom met hier die voorstel van een nieuwe hart en van een nieuwe gees en die hart van klip uithaal en die hart van vlees gee hy sê en ek sal my gees in julle binneste gee Godse gees gaan daar saam met jou wees Waar jy ook al gaan Gaan hy jou herinner Aan wie en wat jy in Jesus Christus is Van al die goed wat hy uit jou hart uitweg geneem het En hy gaan jou help om in sy inzettinge te wandel Hy forceert nie mense nie skryf dit op die vlees tafels die barmhartigheid niks wat nie vergewe kan word nie en wanneer jy val en struikel weer op en wie op help en die stof van jou knie af jou afval die woord van die heilige gees die woord wat jesus gebruik het parakletos dit ek Hy is geroep om hier langs jou te stap Met jou te stap Nie met kliptafels nie, hy loop nie met kliptafels daar nie Want hy skryf op die vleestafels Van die hart Met liefde En baromhartigheid meer gevoel Sympathie, Empathie, so wat God vir my en vir jou het, dis sy liefde. Volgende keer, dan wil ek graag met jou praat oor die 7 nasies, daar die 7 volke, Deuteronomium 7, as dit dan nou so is, dan doen ons dit. Tis en groet ek jou, luister na die woorde hier van Sarah Brightman wat sing, Love Changes Everything. En daarmee sê ek vir jou shalom, sien jou dan weer, as het daar een morgen is, weer hier is jylle tyd en ek is lief vir jou, geef vir jou om lekker slaap. Love, love changes everything, hands and faces, earth and sky Love, love changes everything, how you live and how you die